вона ж од мене тікає. За обідом мовчить, а потім йде до себе і не виходить до чаю. Чи вона знає, як я кохаю її? Вітер розбива собі груди і стогне. На річці скригоче крига сірий весняний присмерк весь у тривозі. А в хатах пусто і сумно. Ось порожня столова, як соснова труна, а білий стіл серед неї не наче мрець. За нею блакитна вітальня, де ми сиділи зимою біля каміна. Покинута сіра, самотня. В холоднім каміні заводить вітер. Анелька, анелька, анелька. Ще далі зала. Я вже на порозі бачу Костюшка в червоній шапці, Ян Собеський досі під Віднем. Вікна повні сірого неба. Скриплю ногами по холоднім помості мості і раптом здригаюсь. Панна Анеля сидить в куточку канапи. Вона теж мене бачить, іначе на очах сохне, робиться меншою. Підходжу і сідаю напроти. «Панно, Анелю, властиво я зважився, хоч весь тремчу. Кров в мені буха, глушить, я сам погано чую свої слова. Я дуже радий, панно Анелю, що ви, це дуже щасливо, що я вас. Я давно хотів поговорити з вами на самоті». Ви, певно, самі помічаєте панно Анелю. Скажу відразу. Я вас кохаю. Кохаю щиро, без краю, Цілим серцем кохаю, якби ви знали панно Анелю, як я довго страждав, мовкну. Не можу. Спазма перещипнула голос. Коло ока б'ють живчики. Я зараз заплачу. Очі в панне Анелі Великі і повні жаху. Вона їх втупила в мене з благанням і не одірве. Вона приймає все це -се серйозно. Тоді я раптом холону і кажу до себе нащо говориш неправду? Ти її зовсім не любиш. Ти зовсім байдужий до неї, панно Анелю. Моя дорога, ви моя кохана. Я змучився, у мене душа зболіла. Я не можу жити без вас. А до себе знов кажу. Ти граєш? Граю. Чи гра мене пхає, хіба я знаю і не можу спинитись. Так, так се правда. Без неї жити не зможу. Я молодий. Молодість сили життя їй віддам, Моїй коханій, моїй єдиній пані Анелі. Мовкну і тремчу весь зворушений глибоким чуттям. Панна Анеля закриває долонями очі і вибігає з кімнати. Що це таке? За хвилину вертає і тиче щось в руки, дві фотографії. Роздивляюсь при тьмяному світлі. На одній сильний чорноволосий мужчина. На другий дитина скрутила голі пухнаті ніжки і витріщає на мене круглі очиці. Дивлюсь на панну Анелю. Бліда, зігнулась і винувата. Білі губи насилу врухнулись. Ось. Вам моя. Відповідь